Adiós Amboi ah, ah, ah, ah. Més de 40 anys amb tu Bueno, bajamos un poquito esta música que se titula A Danza dos Dedos ¿Qué es pues, la no sintonía? Que, que vanos, claro, pu puñémoslo como sintonía nos y vamos a darles las buenas tardes a todos los oyentes así que señoras y eh, eh, señores, niñas donas y eh, cabaleiros eh, muy buenas tardes a todos y se, sean bienvenidos a este programa de radio que é Radio San Boi, Galegos Novaix de Radio San Boi. Uh -huh. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos sonentes e seguidores. Aí estamos, dúas oreñas de radio en galego para todos vosotros. Vamos a ver se isto... Si, si esto sí, corre con ben, vamos Exactamente. Uh -huh. Nosotros vamos a poñelles música e eh, noticias que, que nos veñen chegando da lá de Galicia. Así que... Vamos a encetar un este programa con algo de música, así que apretando yo a play. Baixámonos un pouquiño esta música hmm. e vamos a falar co primeiro convidado. Sí, sí, veña, vamos alá. Que Álvaro nos vai a contar pois varias cousiñas. Álvaro é o presidente de Toxos e Sextas en sí. Barcelona. Vamos alá, veñan. Moi boa tarde, Álvaro. Moi boa tarde, tal? benvido. Moitísimas grazas por atendernos. Grazas a vosotros por contar comigo. Bueno, <ríe> Ahora... primeiro Primeiro, felicitarte que despois da, daquela exposición fantástica que tivemos hai un, un tempiño, de, agora eh, estades eh, de cheo da, re, pre, traballando, eh, participando e eh, colaborando in, con moitísimas entidades eh, sin, máis, sin ir máis lonxe a, eh, a, a fin, semana pasada, a fin no? de semana pasada eh? e, e con aí niños da nosa Galicia, non? Si sí. Santa Coloma Si, sí, O domingo estivemos con a Irine, fixamos ali un pasarrúas. Ah, moi mm. ben, estive. Eh, bueno, incluso levamos canteira nova, levamos chavales <risas> pequenos que empezan a salir agora que se ten que a recorrer las calles. Moi ben, moi ben. Ten que ir facéndose. Vale, vale. Exactamente. Perf perfecto. Ten que ir acostumbrándose. <risas> vale. <risas> <spacing> bueno, o, o, o, o, a, a, a asociación ten goitísimo moitísimo recursos eh. moitísima xente nova, bueno, pero uh, tamén hai que decir lle todos os nosos que tamén estades convidados a un centro especial, un centro centro galego de, o Centro Galego de Lleida na festa maior que sí. va dese facer precisamente Esta fin de semana que ven non? O sábado, sí. o Sábado. Sí. Bueno, unha recepción sí, sábado pola tarde, sábado 11, pola uh -huh. tarde en Lleida Son que feste estrategiera. Sí, sí, sí. Chamaron, no sei centro gallego Allego, bueno, vamos a vamos a demostrar o que sabemos facer. Bueno, a, <risa> bueno. <risa> se, seguiré des, bueno, a Estela de de de Cheshire que fue o outro o ano pasado sí. fue o que trouxe precisamente a banda a, a Lleida, pero vos agora redondeádelo coa vosa banda <risas> e, extraordinaria que ademais este ano, bueno, este ano, non sei se este ano ou xa fai tempo xa incorporou novos instrumentos, non? Uh -huh. Si sí. a, a zanfona o violín bueno, varios, varios instrumentos <risas> no. varios bueno, instrumentos, non? Incorporaron os instrumentos do grupo FOD de un grupo hai un par de zanfonas por aí, hai violín aí. Mm. hai que ir inno innovando, como dicen non? Si, sí, si, sí, despois desa de desa grande, vamos eu, eu asistín, gracias a Deus a ese evento eh, extraordinario que foi a exposición de Cornamusas que traixo aí o, o Xosolisco, que por certo co, con ese libriño mm, mm, extraordinario de, da trayectoria da, da, da propia mm, gaita en todo mm. o mundo, non? Sí, sí, sí, sí, de hecho indatemos, indatemos uh -huh. la exposición e uh -huh, bueno, de, bueno o, libro, o libro explica o que é a trayectoria da gaita desde, desde sí, o sí. começo, dixéramos sí, no, sí, sí, historia sí. das civilizacións que é el que decía eso le, sí, sí, bueno. exactamente sí. historia sí. das civilizacións pues, pois claro, todos pensan todos. moita xente pensou que a gaita nacerá en Galicia sí. e resulta que cando a gaita chegou a Galicia xa Xa deron as cuantas voltas. Exactamente, xa sí. deron as cuantas voltas por, por <ríe> mundo adiante, si ¿no? si, sí, sí. que admaís atopase en sitios completamente indi, vamos, que, que un non non, non pensaría donde que, que... Menos, Donde menos donde pensas, menos penses. Sí. que podía estar unha gaita. Sí, sí, sí, sí. Sí. E en algunhas ocasións as gaitas non precisan non precisan nin siquiera o, o, o punteiro especial, eh? bueno, soplar nelas, sino sí, sí. que teñen como un fuelle especial para poder mm -hmm. para pa poder enxer o o, o fol, ¿verdad? Sí, de hecho, hai algúas aquí, SpaceX, <risa> un... aparte, os fols son moi distintos, o sea, non é un sí, sí. bueno, de hecho, hai un mismo, no, no sabría decir o mm -hmm. país que é como se fuera un ternero pequenin inteiro, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta gaita chama moita atención, porque é un moi... Non sei, ve a figura que ten, a piel, todo. Uh -huh. a más, bueno, es, estas son con, con piel auténtica, non é o que se fai agora, que non sintético ni nada deste. Non é de... A tepoca aí chaman, já si... Já si están. Intentaremos todo o outro ano fazer unha de gaita ibérica Ah, gaita ibérica, sí, sí Bueno, é dicir, que esta primeira exposición É o no, comenzo de moitas cousas que vais a realizar a partir de... A partir de, de agora part, Exactamente Bueno, int intentamos O 10 des, de <ríe> marzo comezouse este primeiro encontro internacional Do día da gaita Pero que sí. a partir de aí, pois pues, o ano que vem O 25 será o segundo encontro do Día Internacional da Gaita, non? Exactamente. Onde sí. le veo moi mochísima, pero mochísima ilusión, foi cando eu estuve en Alemania, uh -huh. en Düsseldorf, eh, uh -huh. que escritén a gaita ali por... <risa> <risa> no claro. As vaguas non eran as miñas horas, eran as de moitos. Exactamente, a Escola de... Pero, bueno, o, o, o, o que interesa? Que a Escola de Gaitas está traballando xa para a segunda edición, digamos, de... de, uh -huh. de... De, que que llevadas sí, a llamar a, a Ibérica, entonces, ¿no? Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a, vamos a intentar empezar a trabajar en el segundo, segundo encuentro. Eh, bueno, y este tema que te digo de Gaeta Ibérica fue una conversación muy que todo en confuso, pero bueno, seguramente se le va a dar cabo. Ajá, ajá. Estupendo. Bueno, ya Entidades sigue trabajando, eh, sigue... Mm, un no si sé, dando y clases a los rapaces, eh, eh, rapaces. en no rapaces en todas las en todas las especialidades que tenga a, a, a escuela, ¿verdad? Exactamente. En todo lo que tenemos uh -huh. seguimos dando clases tanto a pequeños como como no son tan pequeños. <risa> Exactamente. Pero bueno, eh, seguimos funcionando e eh, intentamos Seguir sacando músicos para diante, como digo sí. Clases de danza, clases de gaita, clases de percusión, clases de armoní, sí. armónica, sí. canto de pandeireta. Eh, y eh, últimamente parece ser que hay un, un, un, un apartado especial también de zanfona, ¿no? Exactamente, sí. Hay un apartado especial de zanfona. A mí la zanfona es menos chenta que pida sí. por ella, pero bueno tam sei, eu creo que esto vai ter a última hora va a repercusión, porque pois, cuando cuando empezas algo que non sei, non é tan habitual, aí se te chama a xa, atención. Sí, claro, sí, sí. claro, claro. unha cousa que... que bueno, están están traballando en un grupo de baile con traballos pequenos. Mm -hmm. Que que bueno, creo que creo que se subirán algo en Cordella, creo, ¿eh? no... ah, amigo, o si sea, <risa> que o día... Fi, o fin de mes, vamos a ver, o día, o, que, o, día un, o día un. O día un, que coincide coa festa galega de Can Mercader. Lo, Exactamente. Sí. Bueno, bueno, pues aí a disfrutar, eh, eh, facerle fotografías, porque eso queda constancia sí. documental, de verdade. Unha cousa que che quería preguntar, actualmente, aproximadamente, que cantidad de alumnos hai? Pois pues mira, exacto, exacto, non che puedo decir, pero... O domingo, por exemplo, Santa Colombo iban 36 ou 37, pois calcula que que 25 26 eran alunos. Mm -hmm. Ves, xarai. Sí. Pues moi... Bueno, eh, que, esa era unha representación, porque claro, hai moitas persoas que están ocupadas en outros cursos e a veces non poden asistir a, a esas grandes representación Pero seguro que a Lleida va de máis de 50, seguro. Non xe exactamente os que vamos, allei dábamos, levámoslo o grupo FOL, lógicamente, por des, bandera, des. e acompañáu coa co banda. Coa banda, a banda. A banda, sí, señor. A banda ten moitos... A segura... ver, veces tamén non penses co oír moitos, moitos, é o máis... no xa, non, non, non. Eu refirme porque a xente dice no, é un grupiño que van a ir Non, non, sí, pero no, que, no, é no. que é, é, é, a escola ten unha cantidade enorme de, pers de personal, non somente entre, entre alumnos, sino entre profesores e outros moitos que que ás veces non sempre se xuntan, pero que superan un, un número bastante máis grande do que se pensa, sí. non? Si, sí, eso eso sí, eso é verdade. Uh -huh. Pero todos sons é raro. Eh? Eso, así si. Son Por eso, é fácil, pero no... por esme refería que non que, que, que que non sempre poden coincidir todos eles, non? É o mesmo que pasa que cando, cando facetes algunha actividade ou algunha actuación, ou polo menos tratades de que se xunten en Galicia, non? Aí tampouco, algunhas veces, non se consigue que todos se, se xunten, verdad? Non, hombre, claro, pois pues non, no, porque, bueno, hai que perguntar, hai xente que traballa hai xente que estudia, aí hai unha diversidade de, de, de cousas que... que para atender, lógicamente. Mm -hmm. Entón, bueno, o ter, o ter xente da echa xe ventaja de que, aunque non estían todos, mm -hmm. podes fazer as cousas, ven. Mm. Exactamente. Sí, sí, hai que compaginar, o que estás diciendo tú, compaginar. O traballo, co, co, co, co sí, o colecer, o aprendizaxe, ou polo menos a, a, as clases máis eh, eh, En, yo ensayo, porque non todos tamén, ás veces, non poden asistir e eh, lóxicamente, iso é unha cousa importante para que despois saian esas actuacións como, como, como un quere, non? Claro, exactamente nos... mira, outra outra actuación que temos que, que facemos normalmente cada ano é o día das 8 no Ayuntamiento de Barcelona mm. o día das Letras sí, sí, sí, ah, sí. Claro. E, e tamén levamos, bueno, vai a banda e Hacemos normalmente todos los... Bueno, normalmente no, todos los años Las letras galegas, claro que sí. Sí, sí, sí Exactamente, en el Ayuntamiento de Barcelona mm. Y después mandaremos, bueno, mandaremos Irán a Coruña el día 26 de mayo Irán cinco o seis pandereteiras Ajá A un... ¿Chacarandaire? A un achacarandaire, sí, al centro ahora Ajá Muy bien Intentamos, intentamos estar en todos los sitios Hombre, non, a parte de que este en detedes, quere dicir que solicitan a vosa presencia por, porque, e non é porque sexa o nome sino porque son non sei son valorados, sino non, non, non, non, non nos convidaban, seguro Si, sí, bueno, eu, eu sempre digo igual, digo, de momento funciona ¿no? entón, se o que funciona hai que, que fazelo funcionar Ajá, bueno Bueno, hai... Eso leva moito traballo, el, lóxicamente, entre os pais e os, e os cativos ya, sí. e os propios profesores, eso fai que, que a eso tamén teña unha continuidade. A escola fai que te teñen unha actividade... Mm, moi a xeitada. Quer decir que que decirse que mentre están aí mentre están na, na escola teñen unha familiaridade e unha comunicación completamente diferente do que se pode atopar mm -hmm. nun bar calquera ou nun outra sociedade diferente. Creo, non. Eu creo que son dos puntos fundamentales mm. sobre todo polos pais. Hombre. Sí. Porque, bueno, non no digamos xa que están recollidos Sabes que están ahí, sabes que están fazendo unha actividade, sabes que non están metidos en ninguna outra historia e andan por sitios que, no, sí. que non deberían estar. ¿no? E comparten cousas da mesma forma, do misma... Non sei... Que é sana esa, esa situación. Esa, exactamente, exactamente, son grupos sanos. Eso, exactamente. Bueno, pois a verdade é que para non é un, un gran placer contar contigo cada vez que te chamamos, sempre nos recibes moi amablemente. Escoito unha cousa, algunha novidade especial ou algunha cousa especial ten previsto para, para a, non sei, por, por exemplo, para mes, para os meses de de verán facer algunha actividade ou algunha cousa en Galicia? Bueno, en principio en principio no. Ah, así que Ayer bueno, estuvemos nos tuve empecialmente con con el presidente de la Junta de Galicia que estuve en Barcelona. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, no no concretamos nada de de la, la actuación determinada. de, sí. no, de, de hecho no se estuviese dispuso. Estamos ocupados prácticamente todos los fines de semana, entonces tampoco nos podemos comprometer a mucho más una uh -huh. birra, te digo, bueno, ahora este fin de semana de Letras, de tras, pues bueno de Cornella, uh -huh. mollyta llaosta, e en fin, claro. ¿sí? sí, sí compromisos sí, para, sí, entonces, sí, sí. bueno, muy muy de momento en Galicia no tenemos nada previsto, cristiano. Eso no quiere decir, eso no quiere decir... ¿Qué no bueno, ustedes? Bueno, no tengo nada previsto. A ver, o 7 de agosto, en Ribadeo, o, o, o sale Cris. Claro. En Cabano, uh -huh. un sitio distinto. Sí, sí. Eso sí, eso está eso está en marcha. Pero otro tipo de actuación de momento no. Re representación, no, cosa le Cris, precisamente en Ribadeo, ¿verdad? Sí. Claro. O, o sale Cris, ¿no? Sí, sí, entrega, sí. Dos que, que en en cada... entrega dos alecrins Que se hacen cada Osteano año Ya ese... nos va a ser En Ribadeu ah, Pues eh, Desejarte todo mejor Tanto a ti como a todo el grupo yo, Habrá yo es que, que ir, te dé que ir Porque también, que también, camino, como que di Ribadeu, ribadeu sí, de, de Fonsagrada a Ribadeu le da un poco de tiempo Ah, sí? Sí, sí. E, e lo cerca, sí <ríe> Bueno, pues Pois pues eso, xégate ali para saludarlos, por lo menos para saludarlos pa, Por lo menos saludar 7 claro sí. de agosto algo, algo máis habrá hombre. Sí, al, algo máis vai, a ver. Sempre, sempre, sempre Tienes alguna algo. celebración importante sí, sí. Por certo, tendes ten sí. ten, ten previsto fazer algunha festa especial na asociación, no, na, na escola? Bueno, no, a ver a Festa especial, nada Ora faremos O aniversario? Eh, o aniversario ainda non chegamos. Que danos pouco, pero ainda non chegamos. Vale, a, vale, chegamos vale. Iso sí, que anunciaremos algo moi platillo, como se suele decir, non? Xa, xa, xa. Porque... <risa> claro. <risa> claro, claro. Eh, bueno, agora faremos, faremos la verdena como cada ano, facemosla na escola tamén, a verbena de San Juan. Muy ah, ben, ah. muy ben. Facemos unha tarde de festa tamén os, os cativos. Pisos estes que hai aquí, non? Hai os Estamos pisos de lado Si, si, sí, sí, sí. social. Si, si, si, a un día de sí, de es? lecer. <risas> exactamente. Moi ben. Pois Álvaro, Que para nós un y placer e unha honra terte aquí na no nosa sí, na a desexarte moitos éxitos. Igualmente. Eh, mm, seguro que o teredes porque en Lleida vambos a apreciar moitísimo, seguro. De sí, tanto. Eso esperamos E eh, eh, sí, sí. eh, ¿no? eh, veremonos, veremonos en na, na, na grande festa de Can Mercadé A festa galega de Can Mercadé mm, o, eh, fin, eh, o día eh, un Ele el estaremos o día un pola tarde Muy, muy ben, ben. Unha aperta grande, moitísimas grazas Igualmente y, Hasta logo Hasta, hasta logo lo guiño, chao. Hasta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 Baixamos un pouquiño a música. Este é do, de Denigures, de Elido teu. De Denigures. Sí, sí. Elido, Elido es... el do meu lado. Sí, de da Forsara. Son son compoñentes de, sí, de varios de varios grupos. Sí. De, de varias zonas, no. De, de Santiago, de, de, de Sí, sí, eh, es que de, eh, de, son varios. Sí, son sete. Bueno, vamos a que okay, okay. vamos o okay, que vamos. Eh, me parece que está outro lado do fio telefónico sí. Raquel, non? Sí. Raquel, moi boa tardes. Moi boas tardes boa tarde. Graciñas Muy por tarde. atendernos, Raquel. Raquel é presidenta da, da Asociación Os Torgueiros de Agudiña. Ah. Unha asociación especial, que ademais ten un nome tamén especial, Os Torgueiros. Sí. Porque ah, sí, provén sí. dunha Do que viñamos falando ti e pa aquí. Pa, dunha palabra inxibre, que, que ademais ten moito que ver coaquela zona porque naquela zona hai moitos, moitos sí. torgos. Sí, sí. verdad Raquel? sí. Verdade, Raquel. Ver, verdad que esa, eh, esa raíz de, de UZ que se chama Torgo, non? Exactamente, é o Torgo sí. Sí. que aínda se emprega verdad? Se emprega por... sí, ainda, non están en desuso para nada é unha fonte de calor Sí, y tanto que sí. Uh -huh. A verdade. moi ben, bueno, pues moitísimas gracias por atendernos, ben vida. Eh, darche felicitacións por o efeito de que mm, mm, recuperastes esa asociación que estaba un poquinho... Uh, Esmorecida. En pausa, vamos, por así decirlo, ¿no? Estaba en pausa, sí, levaba en pausa eh, un montón de, de anos. tamén estaba en pausa a cultura, estaba o que o... O consello bastante en pausa. Ah. Entonces foi algo que nos deu que nos deu pois pues, ánimos para para volver a retomar esta uh -huh. esta asociación con pues, con actividades de, uh -huh. de todo tipo, de todo tipo. Actividades extraordinarias, que a última que no, das que nos fixemos eco foi precisamente eh, un, un traballo de recuperación ou por lo menos de investigación que tiña algo que ver con con re, co, co, bueno, restos de, da apasionaria de Viana non? A apasionaria Galega Exacto, si sí. pues... bueno, A ver, si queres si queres come, bueno, si comentar pues, un pouquinho Claro, eh, claro, claro. claro. No, eh? o sea, Por un pouco en contexto todo esto ¿no? porque a ver, non é dicir que apareceu eh, non esta señora pois pues, levamos eh, anos a comezos do, do ano 2022 uh -huh. eh, si, sí, por aí eh, co con un compromiso pues pois, firme uh -huh. de justicia, de reparación, paz, víctimas pero, pero... na Terra das Frieiras pois apareceu a figura de Anuncia Anuncia sempre sí. estuvo aí e sempre foi unha persona eh, non sei, é eh, o que pasa nos povos ainda que non é, é un tema que son as víctimas do franquismo el un tema como que é algo tabú pero bueno, creemos que é importante recuperación histórica esa, exactamente a memoria histórica eh, ten que estar aí temos que que falar dela para que non se repita non? Claro, <ríe> claro, claro, é o que decimos entón eh, sí, indudablemente, gracias a, a dúas personas que son fundamentales ne, neste tipo, tipo de actividades dos torgueiros, Dionisio Pereira e Lola Varela dúas personas que nos ajudaron un montón con a investigación eh, da anuncia da historia da anuncia uh -huh. eh, eh, foi un primeiro homenaje foi no 2022, como xa vos dixen uh -huh. foi ali en situ, no lugar onde a mataron, a revendeitas eh a verdade que tivo unha acollida espectacular, entonces eh seguimoslo prolongando uh -huh. no, no no nos nos seguintes anos, ano pasado tamén fixemos a partida da Anuncia, houbo a un profesor que era da Yariz, non era nativo uh -huh. daqui da zona, bueno, tampoco a Anuncia, pero bueno, acabou aquí. Uh -huh. Eh tamén fixemos unha homenaxe a ese profesor que tamén asesinaron en uh -huh. aquí en Pentes, dunha loca, localidade cerca de do que é o pobo da Auguiña. Uh -huh. Eh, digamos, claro, hai que hai que falar deles hai que colose o valor porque teñen moito digamos. Ademais facedes vos eco do traballo e das cousas que se están a facer precisamente na zona e, e reivindicades e, reivindicades culturalmente o traballo de, n, n, n, galego en sí por, por, por, por o feito de que o día das letras tamén o vades a, a, a celebrar me parece que ten previsto un, un, un roteiro especial non? Si, sí, un roteiro, si sí por unha zona, bueno, neste mismo pobo en colaboración con cunha asociación que traballa que traballa moi ben en Pentes. Mm. Que, que facer, hai que as propias asociacións temos que asociarnos das claro, sí, A repetición, sí. non? Sí. E colaborar unhas con outras porque é superimportante, non? Claro si íbamos sí. a a facer un roteiro por unha zona de, de minería, que era zona de minería antiguamente, mm -hmm. e despois pois pues, eh, homenaxear a a Luisa Villalta cos pues, coa lectura Unha chocolatada que sempre se vai así un pouco de grupo uh -huh. eh, Está moi ben, a verdade Que Yo... creemos que, que, que vai a estar moi ben Perfecto, perfecto E despois, outra, outra actividade de máis Que temos que salientar sí. Que nos oites saiban Que é interesante e importantísima Que ten moito que ver coa raya seca solidaria non? O día 25 sí. de maio Fálanos, fálanos Sí, claro Eh, eh, no eh, con este, con esta actividade de decir que somos colaboradores eh, se non foi unha unha iniciativa nosa, non, foi Amigos da República que en sí. contou con son nós para colaborarnos nos, sempre dispostas a ao que faga falta con, con este tipo de actividades, eh E, desde logo, unha actividade preciosa, eh, dividida en dúas partes, na xornada do sábado, eh, pola mañada estarán en es Fernández facendo un homenaje, e a tarde terán aquí charlas na Budiña. A verdad que se está movendo eh, bastante, eh, da moito, moito gusto, porque despues eh, quedase reconfortada, digamos é ¿no? sí. como decir, bueno, algo estamos facendo si, sí. no, no, e aparte, aparte de, de que algo está desfacendo quer decir que tamén se pon en valor o feito de esa irmandade e esa eh, comunicación eh, eh, cultural, galego galego-portuguesa portuguesa, <risa> porque Sernández que me acabas de decir, eh, está en Viñáis é <risa> eh, eh, portuguesa, non? Eh, exacto, eh, exacto é eh, eh, Galiz eh, eh, o que facedes de eh, Senagudiña eh, digamos, <risa> galego ¿no? eso quiere decir que a, sí. co a comunicación yo, yo, digamos, a colaboración galego-portuguesa vese presente en ese aspecto vexe, vexe, si que se ve presente é certo é algo que si sí que cabe resaltar é o ¿no? eh, sí. tipo de a información, é a xente toda que colabora é moi importante ter Esa, ese tipo de, de conexión Después, pues, laico exa, de laico-portuguesa exactamente, e outra cosa que, que, que non é solamente por, por, por colaboración e por coñecemento, sino tamén porque tamén poñedes en valor, ou polo menos é, é o que facedes o, para, sí. para min vai a facerse moi importante, importante é recuperar a, a, a figura, lembrar a figura do guerrilleiro antifranquista ah, sí. Alfredo Llanes, ou Aguirre, non? Sí, exactamente cuidado uh -huh. <risa> unha sí, persona importante eso a ver que é o que decimos que hai que polos en valor porque fixeron moiísimo ¿no? por eh, eh, por non por no sé por menos que non van a morrer no olvido e que van a ser homeaceados e valorados sempre sí e ademais tendes uh -huh. o non somente ese, esa reivindicación sino que ademais aportan Eso ben precedido de grandes investigadores ou polo menos de persoas con certo carácter etnográfico e historiadores, non? teño entendido que Xoxé Rodríguez Cúz non? Que tamén fo, tenho, me parece ao meu equivoco, pero me parece que tamén foi o, o é, um, um, socio do, do, dos amigos do Couto Misto, non? Y, eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí, eh, eh, sigue activo en esa faceta E eh, uh -huh. eh, Fernando Fernández yáñez que tamén me parece que historiador historiador ¿Verdad? Correcto uh -huh. bueno, que, que... La verdad que eh, con Xoxé Xoxé para nós é unha figura super importante porque é o en persona do que é ¿no? de, de un montón de, de temas, non só sí, sí. a nivel de memoria histórica, sino outros temas eh, de... É normal que tradicionais que nos que sí. nos botan a man que con todas as investigaciones el trabajo, seu traballo, a verdade que sí. sino, a veces sería difícil hacer las cosas si alguien no estuviera e... aí detrás haciendo todo implicado, todo eso, implicado, sí. Sí. Sí. Sí. Un, gran sí. un grande tentación, exacto. un grande entroido tamén, que hasta en alguna ocasión verdad, se es... o entroido, no? <ríe> no, é es que lle gustos, traído. A E <risa> que máis? A Budiña tamén estaba morto Estaba mortiño de todo A verdad que mm. botamos a nos enter Ningún tipo de, de actividades A ver, cabe decir que estamos rodeados De ¿no? de dentro entroido por todos os lados Pero bueno, sempre mm. Hay que tirar pola terriña E decidimos tamén, depois pues, dos de torgueiros inicia Iniciativa primordial Era tamén recuperar eh, O que era a nosa tradición de entroido Legamos sí. a nosa que digo muy activas <risa> eh, eh, estamos recuperando poco niño a poco con muchísimo esfuerzo porque sí, algo que no sí. tenemos son nuestros trabajos tenemos, no tenemos pero siempre hay que siempre hay un momento se si quiere para poder moverte yo en Troido ahí, ahí está está gente bastante involucrada bastante muchísimo y mui moi lucrada e sí, sí, a sí. verdade que sí, date date pa, para seguir facendo cousas. Por eso, quería poñer en valor o feito de que tendes persoas detrás que, que a nivel cultural e científico tamén vos axudan, ¿eh? porque eu además, sí. a Pepe vino vino disfrazado, o sea, con un, con un disfraz especial dunha zona determinada, non sei sé si se era de Rioso ou de do Campo Becerro, o se a verdade que el é sí. un gran recuperador de cousas ancestrais, non? Sí, é unha sí, a ver que é unha figura importantísima mm. importantísima Tamén está de rodeados de persoas que tamén é dicir que tamén vos apoyan e polo menos participan nesa recuperación que está desfacendo de esa asociación os torgueiros, As asociación cultural da gudiña que, que por certo, me parece que, que no, no, no que vais a celebrar o, o día vint e 25 eh, tamén sí. eh, virán acompañando moitísimas persoas eh, de, teño entendido que que hasta o O alcalde de Lluvián, Felipe, tamén sí, irá por aí, non? Sí, sí. sí, a verdade que sí. Que por certo, sí, sí. Sé, sabemos, vamos a intentar eh, facerlle unha entrevista en próximas datas, posto que vai a ser elixido, esta é unha uh -huh. noticia que che dou, porque non uh -huh. no, nos la fixo chegar precisamente Pepe de Redondela, vai a ser elixido xuíz do corto misto. <risas> sí, sí, anda, eh, consigue dice, eso ou xe xa que tendes que felicitarlo precisamente moi eh, si, ben, claro eh, que si sí, é eh, eh, eh, para felicitar a verdade <risas> tamén tamén paga a pena e eh, o eh, eh, merece eh, porque traballa hombre, traballa eh. non somente a nivel galego, sino tamén a nivel portugués, quer decir que a raya oh, seca sí. de, para el é algo casi inamovible, non? si, eh, si sí, sí. sí. Es que hai que, que valoralo e hai que, hai que, por lo menos sabes que a xente non é uh -huh. dicofagas por eso, non o fas as cousas malas porque tes outros, uh -huh. no, motivos e intereses, pero que este esta xente como Felipe, Pepe, un montón de máis persoas xa por aquí que se involucran tanto, xa vallan tanto, así que así que merecen esos homenaxes, esas consideracións, así que E bueno, ao mesmo tempo que, que, que nos estás dicindo de actividades culturais importantes tamén nos, estás, tamén nos podes falar de que a, para vosotros o baile, a feira os sobradouros de, de, de, de bailes agarrados e outras cousas tamén tamén ten previsto me, me parece a min que hai a frasca do sí. terrón <ríe> Si, sí, aí vamos <ríe> sí. Para o, para Desde un des... Dentro do que aos torgueiros Unha... a ver, comenzamos tamén fai dous anos, todo fai dous anos ¿eh? Como... bueno, Como, recuperar fai recuperar fai todo... sí. sí, exacto eh, entón temos eh, unha agrupación de pandereteiras ¿sí? eh, a verta que estamos, estamos e temos tamén facemos un... con Artur Puga e obradoiro temos clases de baile, O Artur é un, sí. un grande profesor, estivo aquí con nosotros e fíxenos traballar no, no liceo de Barcelona, o sea ah, que, sí. que... Cuidado, eh? De boas sí. caña, non? Vale. <risa> Vaya que daba caña. é moi bo, si, si, que estamos super orgullosas tamén de que Traballa de muy... traballar con el. Traballa sí, moitísimo, sí, sí, sí, sí. sí. sí. bueno, sí. o caso temos uns grupiños ben feitos a ver se Por lo menos que se va é moi como moi colanza de de idades, non? Temos xente maior, de mediana edad xe máis joven, e eso cremo uh -huh. que que tamén é bastante importante, non? Porque a xente nova que temos que darle cosas que se involucren e que estén ten agusto para que continue esto, claro. Uh -huh. Teño entendido <risas> que as asociación as, de mulleres rurais tamén participarán con vosotros outros, non? Si, sí, a mulleres rurais, si nós estamos, a verdad que Realmente involucrámonos con todos os asentos sociais que hai activos eh, con todo o que si nos ofrecen ou si nos ofrecemos a verdade que hai Digamos así coloquialmente falando moi borrollito Si, si, si Bueno o, o, a, a cuarta fas, frasca do terrón de Un de xoño Pero sí. que, que tenga algo que ver coa feira de artesanía Con bar e pulpería É dicir que a, a, a cultura Acompañada de gastronomía non Claro Sempre, eu creo que sempre anda da mal, verdad sí, sí, sí. Sempre da mal Porque a gastronomía sí. tamén é cultura Claro, claro, claro eu, eu, eu creo que sí, eh? claro, eu creo que claro. sí Sí, sí, sí. Eh, está moi ligada, sí, uh -huh. Os torgueiros están acompañados de, de cultura en xeral, non é sí, somente sí, sí. de, de de mostras especiais. Bueno, uh -huh. pois pues, Os torgueiros, xa sabes o que dixen eu, subindo uh -huh. para aquí iba, quando veníamos aquí, o que lle chamamos donde son eu. Uh -huh. <risa> Nós outros chamámoslles cepos, <risa> cepos. Aja. Aja. Sí. Uh -huh a a Uz dá moito Claro claro a ten, ten nomes sí. te, te, te, sí. o, o, o nome da Uz está moi espallido espallado sí. por, por Galicia porque Galicia ten bastante Uz pero aí nessa sí. zona, zona concretamente eh, eh, na gudiña e os arredores o paelo a canda ah, todo aquilo de ponerlí uh -huh. eh, eh, eh, ou en tempo aproveitatábase facías de carbón o sea que era moiísima muitísimo emprego do, de moi sí. persoas. É e hoxe, sí. aunque non xena máis ca a cacorte que teñen da gusto mirala paisaxe ah, tamén oh, sí, oh, totalmente oh, de acordo hmm, sí. a verdade que fan un efecto visual precioso wow. hmm. tan, tan, hmm, tan, certo tanto é así que tendes por aí eh, eh, apicultores que empregan precisamente sí. eh, esa uz para poder ter mel de uz extraordinaria, non? e tanto sí, sí É tanto exactamente, a verdade é que é o recurso natural. Sí, sí. Que hai que aí está aí e hai que hai que aproveitalo, um... sempre sin excederse, non? Pero que a berra de camel de por aquí non é por facer a pelota, pero a verdade é unha é sí, super sí. rica un sabor potente, é moi ben. Sí. Pois, pois para nós é un placer, yon, récontanos algunha cousiña máis de os torgueiros. Tamén facedes clases, eh, acaba de dicir, clases de, de baile e clases de pandeireta. Tendes persoas maiores que vos enseñan cousas que ah, vos non tiñades claro. previsto, verdad? As mulleres panderestires sí, maiores. No, bueno, neste caso non caso non, non, hai, non hai, por desgracia, digamos, entre comillas, non? Mulleres maiores que nos podan eh, mostrar o, mm -hmm. sabes, algún tipo de, de aprendizaxe coa, coa pandereta. Temos eh. unha profe super, super boa, eh, a verdad que estamos moi contentas, a ver, temos unha serie de actividades, agora empezamos fuerte, non? En o día de San Xoán, mm. a facemos a celebración de do no día da, de, bueno, da, da serva, non? De mm. de recoller a cerda de San Juan, un pouco sí, unha sí. unhas actuacións, bueno, homenajes que facemos a a, a aos represariados franquistas mm. eh, eh, Cosas a veces que eran dainas, e cousas que van surgindo que Sempre es, estamos activas Esperando A, a que salga algo Para por pa, isto en valor Claro que sí, sí. sí. Um, um, Outra Non sei sí, se sí, as actividades teñen moito que ver co tam, Non somente coas andainas Eu, eu percorrido deses de, de rutas que decide Sino tamén Algúnas delas teñen moito que ver tamén Coa propia natureza Que hai uh -huh. um, Os castiñeiros e as castañas Ten un, un, un, apro, un aproveitamento especial nesa zona, non? Si, sí, sí, en a que está como un poquinho de, de capa caída o tema de castiñero, afectado muchísimo por as enfermedades si, sí. eh, sí, sabe, se como si sí que se pode decir o cambio climático está afectando a este tipo de, uh -huh. de árbol porque a ver, hay que facer un 9 como antes que iba, se non era tanto traballo que había que facer ahora, así que che, está sendo un poquiño difícil sacar adiante, pero bueno, pouco a pouco, sabes? Uh -huh. a este... ina queda, ina queda sou aquí hermosos. Claro, fantasean Fe... bastante. A Fe... verdade que son axuda económica boa. Fe... Feiticeiros, si, sí, si sí, extraordinarios. Fe... Bueno, onde tendes Fe... o, o, tendes un local tamén, na Inagudiña, onde poden a xente podeis poden asistir ou poden mmm, non sei chamarvos para poder pedir algún tipo de información ou porque ás veces Bueno, mirando Sí, dime, dime. Digo sí. que a veces os osuintes, algúns deles de por aí, por lo menos depende estemos algún algun veciño que é socio sí. da asociación, é de da Agudiña tamén, é de Ríos de, bueno, de, de por aí, hai sí. xente. Sí. Entonces, se si queren poñerse en contacto con vosotros tendes unha páxina en Facebook, me parece, os Torgueiros, ¿non? no en, sí, en o, en o Facebook, É sí. eh. un correo electrónico e desgraciadamente lo que ainda non, non distomos dun local. Vámonos servindo dos recursos materiales que, que nos que nos presta o Consello, pero aunque é un local propio, non só ainda non temos. Pois pues hai que ir dicir ao Consello que, que habilite un para vosotros. Claro, ahora que si nos comprendemos non, que non é importante ter un local, porque nos facilitaría un montón as, as cousas, non, uh -huh. pero... De momento fin ainda non o temos, pero aquí temos o teléfono ou eu, estou teño unha tienda, estou bastante exposta e calquera cousa por pois, sempre sempre podes pasar por aquí que sempre estamos dispostos, pero sí que teríamos que, que ter perso algún localxiño vale. en sendo de Torgeiradas. Ah, claro, que, que por certo hai moitas, ¿verdad? Porque algúns son capaz eh sabemos dunha dunha pastora de de Quintela precisamente de aí cerca de, sí. de, de, de Viana que, que ademais é poeta que co, que, que, coa, nieves, que sí. nieves que coa raíces facía eh, esculturas, non? Sí. O sea que seguro sí, que tamén que se, seguro que tamén de por aí algunas dos persoas maiores seguro tamén fan cousas extraordinarias, non? Si. Sí. Podería dar mo moitísimo xogo ter un, un local, a verdade. A Ajá. ver se si serán dos objetivos próximos que teremos que, que cumplir. Bueno, proponer. é eh, dicir que tira, tira, tira un pouquiñi sí, o oh, señor alcalde. <ríe> digo, <chorándole. ríe> bueno, a verdade a verdade que mm, nada, pero... non hai problema. Mientras, mientras podades reunirvos E podades facer destas de actividades Tan interesantes e importantes Culturalmente Atraerá uh -huh. a, a moitísimas persoas E o feito de, de ter hey. esa colaboración Galego-Portuguesa Tambén eh, axuda moitísimo que a, a que vosotros, sí, a que vosotros Teñades unha voz E o feito de que falen de vosotros É moi importante Porque do que non se fala non, non existe, non existe. Non existe, aí están, a verdade que si, sí. a verdade é que é sí. bueno. eh, moi importante estar aí activos eh todo que hacer, eh, eh, eh, un, que o que se pode facer a verdade que moi ben. O tempo na radio fai senos cativo, eh, estaríamos falando contigo bastante tempo, pero a verdade é que xa sabes que Si. <risas> Que, Me imagino Quédanos con curto eh, De verdad que, que, que nos Foi foi moi agradable Para falar contigo e enterarnos De cousas tan interesantes Como as que facedes Que ten moito que ver con eso que que, que que recoñece A memoria histórica E eh, que vos tamén traballades precisamente Para que eso uh -huh. se poña en valor A verdad que, sí, sí. que A cultura e es... a tradición Sempre para diante Sempre hai que conservala e eh que non se perra persoas no perda. Mm. como a vos son as que nos fan a nosotros bater a radio claro e, e, e nos ajudan, e, e, e, e, e, e ajudan ajudan a que o noso contido teña algo de bastante satisfacción por lo menos a información chega eh, eh, sí. estamos contentos de que se escoite Hombre, tanto. que ben e nos, e nos estamos bueno, encantadísimas de, de que Le falando aí con vos, a verdad que digo que é super amable, super ameno ah. este tempo, a verdad sí. bueno. poderemos entrevistar máis veces Hombre, cosas que surxan seguramente pues, claro, <ríe> claro que sí <ríe> Pois pues agradecerche moitísimo a información completísima que nos fixeches eh, vouche decir vouche dar un, un, un saúdo importante vouche decir unha cosa que amen, digo moitísimo mesmo. somos talismán para as persoas que entrevistamos. polo tanto, nas Nada. novas nas novas, e, a, actuacións e novos proxectos que teñades, terídes moitísimo éxito. Aí está, pois pues, a ver. Sa tedes informando, moitísimas grazas. Eh. Raquel, unha aperta para ti e para todo o equipo que para todo o equipo que te dirixes. Venha, que... Venga, seguro que seguro que todo irá moi ben. veña, hasta logo. Apertas. Grazas. Saúde. logo. Saudo, hay cruzando firmamento extranjeros sin divias percorrendo un nivel su oh, oh, oh, oh. adpertáme oh, más xa ser parte dun baile de formigas ah, ah, ah. así que dime dunha vez traerá sopa así que dime, dime, dime dunha patria alonxana así que dime dunha vez Está casada aluada Está casada Paseo coñeceu outros nomes Cando campaban autos e a xente tiña medo E todo era grisallo tan gris como a futuro Nada garda memoria, nin nostalxa sequera E todo é tan global que semella de plástico Radio Samboy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 Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SALT, el servei d'assessorament lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat sal o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboi És un servei del Consorci per a la normalització lingüística. Galegos no vais. Bueno Xulio, xa temos o noso correspondente El na revveida sacral e. Uh -huh. El imón forte delemo xa preparado pois, para contarnos cousas e diciéndoos moitas e das cousas e, e tan ben ditas como os dí el. Así que, moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Xosé Manuel. Aí estamos, como a sempre, agardando a túa crónica en forma de me gustan y disgustan exactamente, o quien se preguntó y a libretinha pequena que no falte. <ríe> falte que no falte que no falte, Armando y sí. sí. levala en arriba o que pasa también, bueno, también. También, un también ten, ten duas <ríe> en pago de una ¿duas? Sí, sí. una un eh, poquillo más grande que para pa diferentes cosas oh, pobres, debe, bueno. debe ser, debe ser eso sí. bueno pues Por pues nada, por aquí andamos vale, vale. o sea, Con a primavera avanzada oh, Mellor tempo, xa non hai tanta chuvia Algo de vento, según me dixeron pero... bueno, O tempo este ano está moi moi variable Moi cambiante Pasamos a semana ter Temperaturas propias da primavera con calor, sol, incluso eh, por veces abrasador uh -huh. e despois xa mira as previsións xa dan auga para a semana seguinte <ríe> eh, en fin, que está todo así como moi está moi revolto moi revolto, da bueno nos podemos queixar vale. eh, está claro muy este ano reventaron todas as fontes eh, non, non creo que cheguemos o verán con problemas eh, dadas as As condición de auga destes meses ben. Espero, todo apunta, pero bueno sí, sí. Eh. Nunca se sabe, que ahora viña de golpe Non choca nada ata, eh. ata pasado agosto E eh, que despois digan que... Eh. Sí. En fin, vale. eh, tempo moi inestable Pasamos, como vos digo, sí. unha semana de moito calor E eh, aquí, pois, pues, que manga curta a outra que hai que recuperar do armario a, a chaqueta, esta xente como a tola non sabe xa que roupa puñete claro, aí sí, sí, sí. vamos, aí vamos bueno, contanos, Viña eh, polo demais, pois pues, entramos en materia se queredes sí. sí. eh, empezamos co apartado de gústame e de desgústame moi ben, ben empezou polo desgústame para acabar antes coa, coa fago <ríe> eh... Eh, casi sempre Pues pois aí teño todos desgustame esta semana, a verdade que eh, por sorte, e eh, mira que ás veces xe raro, eh non había moito onde coller de, de negativas, O por lo menos eu non me fixei moito nas negativas vale, sí, desta de sí, sí, semana. Sí, eh, unha, creo que Vox Populi que como di unha que coñezo eu conto corrido, <risa> cando algo é Vox Populi que se que se utiliza este latinismo uh -huh. para decir que sabe todo o mundo, pois esta que coñeceu eu di que é conto corrido. Uh -huh. o a sea, verdade é que é unha expresión ben ben fermosa, non? Si, sí, sí, sí. sí. Pois é conto corrido esta semana, já o sabedes, sabemos sí. todos a Opa Hostil, a do BBVA e ao Banco Sabadell. Bu, si, non? Empezou sí, sí. a a cousa como que o igual había unha fusión uh -huh. que o BBVA podía absorber a Banco Sabadell e eh, despois Ban Sabadell non se deixou querer ah, e agora parece que xa van polas, polas bravas Ajá, se hace eh? fala de Opa Hostil de que, bueno, pois que o, o vea que o vai a zampar <risa> que o vai a engulir aínda que non queiran sí. eh, os directivos eh, do, do Ban Sabadell Pois ben, como afecta a Galicia eh, o que poda pasar? E, actualmente En Galicia temos 73 eh, Oficinas Do BBVA eh, En concellos Galegos uh -huh. Uh -huh. E o Sabadei Está presente en 45 uh -huh. vale. vale E despois Hai 43 concellos actualmente En Galicia que contan con ambas sucursais uh -huh. Que teñen tanto Oficina do Sabadei como do BBVA uh -huh. Uh -huh. Entón Que pasa? Ai onde coinciden los concellos onde coinciden a os bancos, pois pues, un desaparecerá un exactamente. Ah, eh, yeah. o probable o que nos podemos imaginar o que o parte. Seguro. Eh que pois pues, desaparezan eh oficinas. Oh, y e o peche de oficinas pois pues, xe sabemos, pois pues, afecta ao que é cliente dun ou do, do do outro banco, cliente. Claro. Pero sobre todo dos clientes do dos Abadeis, porque se yeah. realmente ao postillo aí adiante, se E se absorbe pois as que se van pechar pois, posiblemente non todas, non ten por que ser así, non? Pero é sí, sí, sí, reestruturación. a a, a, a máis pequena A, a reestruturación que din él, ¿non? exactamente. Eh, se sí, eu eu mesmo sí. reestruturación, eh. pues, nese, nese reestruturación que é o concepto enfomístico, sí. como de Julio, a quen vai quen vai se perdendo vai ser seguramente as oficinas do Si claro. quien teña a contar nos abadey pues, pues bueno, pues no nos verá con vosotros O que pueda pasar claro. Pero bueno, de momento que Es un desgústame Porque puede tener repercusiones negativas Para Para, para algunos y algunas galegas ¿vale? Hombre, Claro que sí eso también A nos también nos desgusta eh, También me desgusta Eh, o baixísimo crecemento da poboación galega, non damos uh. arrincado, non damos arrincado. Mira que eh. que, que, que se vive moi ben, sí, que sí. que Galicia é moi acolledora, sí. que está embellecendo a poboación e hai que re recuperar xente moza, hai que renovar. Si. Sí. Bueno, todo eso parece que de momento de pouco serve uh -huh. para que medremos porque eh no primeiro trimestre deste ano só se medrou un 0,01 Wow. Segundo datos do INE, só se aumentaría a poboación en 374 habitantes, o sea que pouco, pouca, pouca cousa. Sí, sí actualmente a poboación galega está en 2.706.125 persoas, das que 308.000 e pico en naceron no estranxeiro, o sea que claro. ainda que vén xente de fora porque mmm, a verdade é que falta fai que aquí cos nacementos son moi moi moi cativos. Moi poucos na de fora, sí. pero non venda bonda, uh -huh. é un crecemento pues, eh, pues anecdótico anedótico, desde que se mede sí, moi sí. pouco. Claro, claro. Si sí, si. Sí, sí. A veces vendramos máis, a veces vendramos máis. Que, <risas> dicio, que de, dicio... territorio, territorio temos eh o traballo perso tamén que últimamente os números de de, de, de, de emprego e tal, tan están mellorando moito, pois pues, uh -huh. bueno. A ver, a, si, a ver si é certo Diceu outros día un rapaz Estaba eh, Estaba ali con paisano pois, Tomando un café con leite E entón, pois, habion esto que falaban De que si en Galicia Como a mi me coñecen, Díceme que en Galicia se vivía moi ben e tal E dí salto chavales E dícelle E logo ti que fais aquí Porque non vas vivir elí oh? Porque se si vive tan ben vai vivir elí Pero sin embargo estás aquí Mm. Bueno, eh, eh, razonamentos <risas> Razonamentos de bar Va, Vamos a continuar correcto, veña. Correcto. Sí, sí. Ah. Os... Ahora imos os gustan Os gustan, si sí. sí. Pois pues a ver, gustanme por exemplo eh, dende, que, dende que son pequeno eh, Dende hai moitos anos A verdade que como Amante do cómic da banda diseñada en De Pequeno como aficionado ao debuxo uh -huh. eh, sempre seguín a Miguel Anxo Prado como sabéis de claro. dos debuxantes e pintores eh, máis relevantes eh, de Galicia foi o que impulsou o, o, o, ese, ese festival de, de banda deseñada en, en Coruña viñetas dende den o Atlántico ah, no. sí. mm -hmm. e bueno, bastantes máis reconhecimentos dos que aquí non vou dar conta porque non me vou lembrar eh, nacionais e internacionais deste debuxante que bueno, tamén pasou por o conhecido de jueves etcétera etcétera o xa sea que bueno un currículum eh, extensísimo, unha calidade excepcional eh, como digo, para min un referente pois ben, gustame e gustame que el fose o autor do cartel da a, da Feira do Viño de Valdehorras uh -huh. a Feira do Viño de Valdehorras que chega a súa 25 edición eh, será o 1 e o 2 de junho uh -huh. pois a imaxe eh, do evento o cartel anunciador uh -huh. é obra del xa podes uh -huh. ver por aí por redes sociais xa estará por aí nas noticias correndo e tal uh -huh. bueno Decir como anédota que xa no 2018 Miguel Anxo Prado tibera un contacto con Valdehorras uh -huh. eh, Fixera daquela un libriño Con notas escritas de acuarelas eh, Ilustrando, entre comillas, as súas vivencias nunha vendima uh -huh. Na que estivo presente no 2014 uh -huh. O libriño que eh, algún día buscadra eh, Titulase Beber a Terra e a Paisaxe Ajá, ajá. E como sí. vos digo A raíz desa experiencia De primeira man Vivindo unha vendima no 2014 Cato anos despois Refletiu esas vivencias Neste libriño No 2018 Que a parte de aquelas chulísimas De lugares e de, de estampas que viviu Van acompañadas de textos Nos que ele pues, Pouco complementa a ilustración Co, co que el viviu Eh, o que ele, pois, pues, expresa <coughs> en, en texto <risa> eh, O día 1 e 2 de, de xuño non? Correcto, 21 adegas presentes e o pregueiro, outra tamén, outra novidades para que vexades como celebran o 25 aniversario da, da fila do Villo de Valdeor que aparte de ter a honra de que o cartelo faga, pois pues, nada máis nada menos que Miguel Anxo Prado o pregueiro vai ser Xavier Fortes moi ben moi de moda un gran comunicador un gran comunicador, sí, sí, sí. comunicador tamén o que eu eh, teño admiración que o podemos ver eh, en televisión española ¿sabes? Es no na no, canle 24 horas sí, sí, sí, sí. en o programa este de la noche en 24 horas son tertulias digeribles dentro do de que hai por aí creeu? si, si, si E despois xa fordes, como xa vedes, está moi xa moi asentado na televisión pública e fai un bon labor, creo eu e ten bastante recoñecemento Pois bueno, vai mm -hmm. xerelo prego o pregoeiro o día 1 a 12 e media da, da mañá Moi ben Pois tamén nos gusta, non? tamén nos gusta, oh, é importante, eh? sí, sí eh? E gustame tamén que unha proposta do... Gustame unha proposta do do defensor do pobo el defensor del pueblo eh, a nivel do Estado porque vende de propoñer ao goberno declarar servizos económicos de interese geral por exemplo a retirada en efectivo a realización de movimentos bancarios así como tamén garantir a existencia de, de caixeiro e oficina en núcleos pouco pobados uh -huh. eh, a partir dun informe eh, sobre retos da inclusión financiera servizos bancarios e persoas vulnerables. Eh, este informe fixo pois pues, eh, defensor del Pueblo, que sabedes que o socialista aquel Gavilondo. Pois este informe eh, ven a recoñecer que bueno, que nos núcleos rurais faltan este tipo de servizos e el considera os básicos e que hai que atender. Sí, sí. Sabedes que aí atrás hubo un movemento bastante importante de xente e de protestas, parece que os bancos recuaron un pouco eh, volveron a dar ofrecer os servizos a que non tiñan para xente maior, como mm. atención ao público, mm -hmm. como non quitar caixeiros en segundo sitios parece que mm, parar, por lo menos frearon, non recuaron, pero frearon. Sí. Co informe do Valedor do Pobo español ven un pouco a ratificar con este informe que realmente eh, mm, hai que eh, por garantir os dereitos mm, bancarios a xente en núcleos rurais pequenos. Así sí, moi ben. Garantir a atención bancaria no rural. Importante, Correcto. importante. De feito, mira, como, como datos xa final, eh, en relación a queixas, queixas, sí por xestios bancarias. Sí. Chegaron á oficina del defensor del pueblo nos últimos 10 anos, unhas 3500 queixas. Claro. Paraí. Sí, ya que é eh, un tema sensible. Sí, eh, o que atender o e o defensor del pueblo pois pues, tamén o deixa claro, Eso claro. eh, no seu informe que que cuidadiño que hai que uh -huh. hay que respeitar os dereitos bancarios no rural, como di Julio Claro, vale. moi Que máis me gusta? si sí. Gusta mes os certámen literarios, ah. en xeral, a vos tamén xa o sei, en concreto este que días atrás presentou a, a Xunta eh, conjuntamente con Seiraco, ah. trata xe dun certámen de microrelatos para conmemorar as letras galegas. Chega a súa decimo segunda edición, hai dous modalidades para participar, uh -huh. alunado de secundaria a partir de 12 anos, uh -huh para adultos a partir de 6 anos no caso do, dos eh, da categoría para alumnado de secundaria uh -huh. eh, teñen que presentar as obras a través dos seus centros eh, escolares re eh, eh, e o resto poden se presentar entrando na, na web uh -huh. literatura literatura punto feiraco punto es aí está o jogo de palabras e uh -huh. Como impulsa o certame Feiraco, a Láctea Galega Feiraco uh -huh. eh, E a Consellería De Política Lingüística uh -huh. Sabedes, aí vos Coñecido e amigo Valentín, Valentín. Uh -huh. sí. Pois pues desa alianza Impulsan eh, ambas as dúas partes Este certame eh, Como vos digo, nestas dúas categorías Con premios, eh, tres premios para categoría E o prazo para entregar os microrelatos E matou o 18 de maio Micro me gusta relato. que se convoque este relato gustame que Feiraco pues, e a Xunta pues, se alíen para impulsar eh, esta iniciativa de narración eh, relato eh, na nosa lingua e máis agora tamén coa proximidade das da letras galegas que pues, como sabedes un, <coughs> un evento que, que nos lembra cada ano Pois unha figura das nosas letras e que, bueno, que o galego que te lo presente sempre, sempre, sempre, sempre. Mm -hmm, hombre. E remato o con, con outro, este referido audiovisual, mm -hmm. e que me gusta a Gustoume, porque a Vín, a serie El Casa Xunta. Ah, sí. Non sei se a Vos. Sí, sí, sí. Viste-la xa. Eu eu é é toda destes do tirón? Toda dun tirón non. Porque me quedei frito. Por los pues, pues, pues, no, seis capítulos. Claro, por eso. Eso es bueno. que biche algún solo. Sí, sí viría como moito 3. Como moito. A serie, entonces esa serie o está, te está, te está te en Netflix. Eh, ese sería es... que te quedache fritido o terceiro, well, pois pues tens que re, volver para atrás, <risa> eh, eh, enganchar e acabar de velos. Sí. Eu eu digo xa a a miña opinión. Uh -huh. Como digo Gustome, Gustome serio, serie, a parte creo que está de moda, é eh, unha das sí. malvistas, dicían que era malvista a nivel mundial, incluso vai atrás. Claro sí. aí. Sí. hai días, non sei que allí escoitei onde the link, Se, como está na plataforma Netflix, sabedes, uh -huh. que era das máis vistas ou se non a máis vista a nivel eh, a nivel mundial, xa o sea, que mencionade o que se, o que representa ese dato. Pois ben, gustoume, gustoume en geral gustoume especialmente eh, Candela Peña, eh Tristan que son os protagonistas. Candela Peña eh, <coughs> representa a figura de Rosario Porto Si, sí, amai Tristán Ulloa, o galego, o actor galego Tristán Ulloa Pois faide Alfonso Basterra uh -huh. Si sí. Encarna Alfonso Basterra Ambos os dous, sabedes o matrimonio Si uh -huh. Tiña esta rapaza adoptada E que despois morreu en estranas circunstancias Si sí. Destacar tamén o papel de outros galegos que tamén saen na serie, como Carlos sí. Blanco ou Javier Gutiérrez Si sí e outros dous fora de serie a nivel nacional como son María León sí. e Raúl Arevalo a verdade sí, sí. que un elenco espectacular eh, o papel que fan os protagonistas a mí me parece moi genial a verdade que a pouco que intentemos ver eh, vídeos de de, de de Alfonso Basterra de los aeroportos eh, casi todo o mundo coincide en que clavan sí, acaban ¿no? as persoas as que es que encarnan, sí, sí. a verdade que se meten no papel estupendamente. Mhm. Uh é -huh. eh, unha produción de da de Bambu Producións, o sea que tamén é gratuidade e talento galego. Galega, sí, sí. Eh, dirección de Ramón Campos, se baseada, como sabedes, en feitos reais, uh -huh. aquel escabroso, eh, misterioso, eh, en ainda que houve unha sentencia e eh, eh, eh, eh acabou Pues, con coos culpables eh, con coas condenas que sí. que no caso de Alfonso Vázquez eh, está cumprindo, pero sí. está cumprindo sí. sí, sí, sí. Pero quero decir, foi un caso julgado, esentenciado, sí. pero ainda así como que quedou eh con dúbidas uh -huh. ou con Si, sí, sí. no si. como dicilo, con nunca logo empezado. Mhm. Eu quedeu tamén pea que facer esta serie de ficción. Sí. Como vos digo, la desaparición de Asunta en un 21 de septiembre de 2013. Sí. O sea, lo van ya de Sanos. Sí. Seguimos para pa Once, desde de, de este suceso, como vos digo, tan tan extraño. Escabroso. Que ya que se sentenciara, pues quedaron, quedaron como cosas... Escabroso es cabroso, eh, difícil de, de, de sentenciar, como de dividirlo, ¿no? Exactamente. Porque a persoa sentenciouse, de feito, pois pues, condenouse a Sí, si, sí, pero a, a, pero a que ten persoas pero bueno, quedaron como cousas aí. Dúvidas, hai moitas dúbidas en respecto, si, sí, sí, sí. fendas, non? Si, sí, uh -huh. fendas, fendas, si. Pois detía todas maneira. Moi que facía de, de asunta, xunta. a mí o máis mal que me foi foi meterme no gallego da xunta e meterme nesse gallego que la falaba. Foi o que máis me costou uh -huh. Pero certo, a que poñen o acento, é o, o poñe, poñe acento uh -huh. eh é eh, bueno para pa que se chama escribible, máis, máis, claro. eh, máis eh máis bueno, eh, estar mi mellora, mellora ambientada, mellor sí, contextualizada, sí. no? Sí, sí. É lo que como poñen un acento, en algúns casos ves un pouco forzado. Sí. Os que somos os que somos galego galegos, pues, re, recoñecemos rápido que está aí un pouquiño forzado, metido con calzador. Sí. Pero bueno, a como dín, a vero, verosimilitude ¿Eh? de, de encaixar eh persoaxes con e que ¿Eh? e que esté todo en un contexto máis xeitado, uh -huh. máis credible, pois pues, non está mal de todo, non no está no, no, todo, no, no, pode no. seguir pode seguir perdoar aqueles casos nos que está un poquiño forzado o galego, pero por demais eh, se, se viu a nivel mundial eh tanto es está vendo, a sí, verdade que que bueno, que chama a atención eh, E que bueno, que va a ser e feita, si pois, non por otaría o éxito que está tendo. Claro, eh? Pois, pois ta... a verdade que em in dicir non os que que eso, que se meta penso que, que esta noite fain un que fai unha reportaxe eh, falando delas se eh, ve que uh -huh. falando delas bueno, pois pues netflix, de... en eh, netflix exactamente en destacar a actuación dos artistas galegos que que foi fenomenal me... non eu gustadome pero quedei me feito e entonces estás a tempo de vela, o, tazatiempo tazatiempo. Tazatiempo. Tazatiempo. Sí, no. vamos allá ahora a ese detalle tan especial e tan curioso que sempre tú ah, nos sí. aportas ao final da túa crónica Pois pues remat, remato pouquiñas cousas vai ser moi mm. Mm, moi pequeniña aportación, pero bueno, algo é algo mm -hmm. sí. eh, A ver, tres cousiñas pequenas que, que, que anoteis te digas <coughs> Unha una expresión que lle escoitei aquí a un tío da Amarga, nun, nun xantar familiar, mm -hmm. eh, referíndose a, a ese tipo de persoas que que son agarradas. Sí. Son así como da confradía da da do Puño. Sí. Cacaños. pero á hora de dar non dan nin sí. ni ás ni, ni gracias nin os bor Vaya. Ya sabedes a qué tipo de persoas Sí, sí, sí, sí. sí me sí. podo referir, ese refería o, o tío Seledonio. Mira sí. de que nome tamén, Seledonio. Mm -hmm. Seledonio. A, a que nunca escoitastes ou vistes un alguén con ese nome. No, no, no, eu tiño un veciño en Belviche tiño un veciño xa Seledonio. Bueno. Ah, pois pues, si, sí, mira, aí <risas> había un caso máis. Pois pues, o tío da Amarga, o tío Seledonio dixo piden para Deus e non dan nin para Cristo entonces este podia, podia ir Enten, a familia entendeuse ben, verdade? e tanto moi mm. ah. ben, e despois eh, son da eh, mesma familia sí. <risas> e despois e despois outro un concepto un, un nome que me nunca escoitara igual vos si sí. Pero nunca escoitala, por eso sabes que cando nunca escoite algo non son consciente por eso, de algo, pues, anota una libreta, por contraste sí, e sí. tal. Sabes que eh, a maioria de xente, non todos, eh, según en que, <coughs> en que lugares son máis dados a, a poñer motes al cumar, mm, sí, sí. eso, sí, eso, sí, eso sí. que deciré, eh, Es una práctica habitual, en todas, Lógico, creo sí, sí. que en todas las culturas, eh, en todos los países, en todos los territorios, etc. Sí, sí, en, sí, las sí. Ainda más, sí. en las aldeas y nada más. En las aldeas y nada Por eso digo que igual en aldea aldeas en no el rural eh, eh, eh, es más habitual a toparse con, con puñerle motes, bautizar a gente. Eh, muchas veces la gente es más coñecida polo mote que por el propio nombre propio eh, y apelidos sí. que tiene, ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Pues, eh, o que nos coñecemos eh, como alcume, como sí. sobrenome como mote escoitei a unha persoa decir eh, mal nome ah, como mal nome, mal ah, nome sí, por sí, exemplo, sí. ah pois sí, o fulano de fulano no... tal, tiña como mal nome eh, o carallán, por exemplo sí, sí. sí. en vez de decir alcumábano o carallán no decía, tiña por mal nome eh, o carallán mal Hola. nome Sí, sí, é lógico, porque algúns deles, algúns deses motes ou deses alcumes ou sobrenomes, sí. pois pues, teñen unha connotación negativo, peyorativa, ¿no? peyorativa, peyorativa, claro, sí, claro, básicamente. Claro, sí. Pues. Por exemplo, eu acórdome dun galino pueblo que chamaba o pipote. Pipote porque... porque <risa> estaba delgado, non? Porque... <risa> por as dúas cousas. Primeiro porque me xaba moito, e segundo porque estaba bastante gordo. <risa> me xaba <chama> moito. Sí. <risa> me vería moito tamén. É, eh, ahí está. Claro, estaba tiña un certo volumen sí, diferente do e <risa> sí, sí. eh, remato, sí, sí. pois pues, mal, no, mal nome, aí queda anotado, O ou un sinónimo para al sinónimo para el cume, de, de o... al cume, sobrenome, sí. mote, etc sí, sí. Pois pues, eh, eh remato cunha frase eh velatorio. A verdade é que habría velatorios dan, tamén dan para dan dan para moito para... porque si sí, si sí, si. Sí. Xuntas a xente, hai tempo que non se ve, para para pa quitarlle ferro ao asunto, pois hai que falar un pouco de todo. Alguna vez as tres se recurre ao humor sin chamar sí. moita atención, non vai a ser que o que des, sí. o, que como un, sabes? Si sí, si sí, sí. Impresentable desentonar, desentonar no, imagen, no ambiente, si si, dentro Eh Aparte eu vou anotando tamén, sabedes que en algún programa o teño feito, vou anotando tamén eh, no meu friquismo particular, vou anotando frases que escoito nos enterros para un pouco romper o ferro, o sea, romper o uh -huh. xeo, eh intentar dar o pésame Destendido. como se como se pode, se bueno. Uh -huh. Pois pues, hai que unha frase na que a persoa que a dixo quería como que Mm, houve unha morte mm. pero dentro do, do tipo de mortes que poda haber tampouco foi a peor mm. é, co, é como dixo mm -hmm. estando malo non é como morrer de repente claro, entón va, pois si, sí, morreu pobre, a verdade que mm -hmm. a darse baixa non hai que facer pero bueno, dentro deso de mm. Estaba malo, xa se vía vir xa pois pues, nos podíamos esperar que un día xa ia tocar non é como que un a morre de repente pois pues, é un drama sí. Eh. Sí. Estabas e, avisado é ¿no? sí, sí, Estabas avisado xa o xa sea, que eh... tiñas, tiñas en mente de que o desenlace podía vir Correcto, pois pues, aí unha frase máis para a colección, frases de enterro uh -huh. estando malo non é como morrer de repente no. Claro, claro, exacto xa sí, sí. Por, estando malo, pois pues, xa tes Certo É eh, verdade, xa, te... xa tes sí. Números. Sí, sí, sí. Xa te los números malo, malo Xa tes números para esa lotería Que ninguén eh. queremos que nos toque Claro que sí, canto máis tarde, millor Exactamente Pois pues ataí pues, As anotacións da Libertiña Pequena Pois pues, moitas grazas, xa Manuel Unha apertaza moi grande eh, A disfrutar dese de tempo bon Que agora mesmo primavera primaveral Dame compre Eh, o xoves que vem, véspera de Letra Galegas, se sabedes? Sí, sí, Luis Villalta vamos a, a ver. Verá vamos a verá que falar ver. de Luisa. Sí, sí. Aí sí. estaremos. Bueno, unha, unha aperta grande, ata logo, Outra, a... ata logo veña, ata logo. donde aprovechó a alguien mandé la mujer era, a él las esfoliaron natame esfoliaron natame esfoliaron natame o que en podras esfoliar donde aprovechó a alguien Arriba porrillo porque oh, no canta e baila que ven faceros serán aprender canto mentiras para ir contar mañana para ir contar mañana para ir contar mañan o quero cantar e baila que ben faceros serán Radio Zambor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 Egos Novax. Bueno, baixamos un pouquinho a música para recibir o noso tertuliano Rubén Llanos. Llanos eh, sí. eh, vamos a hablar con él de ciertas cosas. Así que Rubén de Llanos que pertenece a Asociación Cultural Galega Agarimos de Badalona. Sí, señor. Eh, vamos a hablar precisamente de esa festaza, que esa jornada cultural que tienen previsto realizar para suo aniversario, ¿no? Eh, sí. Vamos a la veña. Mm. Muy, muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Boas tardes, benvido, moitísimas grazas Por atendernos Atender A ver, eso. coido que dixemos, ben non? Vades a celebrar esta fin de semana Pois esa grande Xornada cultural que ten moito que ver co, co, coa, bueno, pois co, Coa Festa de inauguración De, de Badalona Si, sí, si, sí, totalmente Vamos bueno. celebrar o noso Ani... Un ano máis ah, un, an... un ano máis de, de, de continuidade da actuación Bueno, nos puxemos en principio para recibirte esa peza de de, de, de, de, de os carunchos que o teredes precisamente fal, da, das actividades ou polo menos do traballo que tendes previsto realizar sábado, domingo si sí, eh, imos estar todo o día do sábado máis mm. ou menos dende de sesión dende as 11 da maña ás 11 da maña sí. así. Sí. el, el idante, pois non? Es... Na plaza, tra... Sur, eh, na plaza Trafalgar. Moi ben. Sí. Inauguración da festa con, con, con, con, con a vosa banda, non? Co a, a Garimos, non? Si, sí, vamos estar nós. Eh, eh, a... virán outros grupos, por máis. <risas> o sábado Por la mañá e eh, por la tarde tamén, outro por tarde pasa cae, pasa rúas, a asoci... porerí por por por la Praza Trafalgar, a mm -hmm. eh, actuación de Agarrimos de Badalona e outros grupos máis, e é unha foliada aberta, según teño entendido, mm -hmm. non? Si. Sí. Po, pode vir quen queira, pode bailar quen queira, tocar quen queira, uh -huh. e cantos máis maior. Bueno, máis nos divertiremos cantos Eso máis sexamos, mellór nos é iso. Cantos máis, eh, máis se divirte. <coughs> Perdona. A actuación especial dese grupo galego que viran de, de, de Galicia, os carunchos, non? os carunchos, si sí. tivemos a sorte de contar con eles para esta festa uh -huh. e eh, amaneciarános un borrato rato ali para bailar para, uh -huh. bueno, para escoitar as gaetas e eh, demais e sí, ademais o, o grupo jaque, non? Uh -huh. eh, si sí. levamos a uns anos con eles Sí. Eh, a, tope, a tope con eles encantadísimos sí. bueno, despois o domingo Ajá. volvedes a recuncar, pola mañan outra vez sesión Bermún eh, eh, actuación de agarimos e outros grupos tamén que, que aparecim, a, acabamos de falar precisamente con todos os sextas que parece ser que tamén estarán con vosotros, non? bueno a, a inter, o intercambio cultural eh, eh, de gaitas entre vosotros é eh, bastante mm, bastante fluido non? Sí, eh, todos, todos estamos en todos lados, entonces gustanos también Claro. Eh, que veñan a nosa festa e que, bueno, e disfrutar canto máis estamos todos juntos Moi ben. Rubén, que, eh, continuades facendo as actividades de sempre, que seguides dando clase, tanto tonto de danza como de percusión, de gaita, non? Sí, sí, eh, todas as semanas, bueno, eh, a maioría das semanas agora empezará o la temporada de actuación, uh -huh. a veces son la pero bueno, a la mayoría de las semanas, los sábados por la tarde, tenemos uh -huh. pan de baile, gaita uh -huh. o que, que ir a uh -huh. uh -huh. Sí, sí, bueno, to, todo el grupo, la para... semana pasada estive, me parece que en Santa Coloma, Eh, bueno, pois pues, eh, tamén vos esperan me parece que na festa grande de, de, de Can Mercadé en, en Cornellal, non? Sí ali estaremos un en... sábado, estupendo. parece pois pues, uh -huh. pasando ah. o mellor o mellor, mellor posible bueno, a verdade que si sí. bueno, uh, ya revista que tal? como tamén seguides um, facendo? estamos en proxecto xa, xa ¿Sí? estamos Empezando a cadrar as cousas para que salga uh -huh. despois do verán, uh -huh. setembro, octubro, algo así. Uh -huh. eh, xa estamos, xa estamos traballando na revista. Uh -huh. Muy ben. Bueno, contónos algunha cousa máis da, da propia asociación. A, a ver, a, no, no local social donde estades, tamén hai, mm, entre comillas, festa gastronómica, non? Bueno, si sí, aquilo é unha festa gastronómica... Casi cada día, digamos. Sí, señor. Exactamente. Productos galegos de primeira calidade, acompañados de viño tamén uh -huh. de primeira calidade, viño de denominación de orixe Galicia, de Galicia. Sí, Ademais, eh, eh, pan, eh, pan galego. Pan galego está buenísimo. Non te, non te lo pierdas. Empanada, lóxicamente. Eh, eh, pulpo. Na... Os fines de semana, eso hai que pedir vez, non? Bueno, sí. Eh, agora que vén o bo tempo e tal, a, a xente botase ás calles eh, sí, hai sí, que ter sí. cuidado que non comes. Sí, sí, eh, hombre, sí. claro. Por iso, por iso digo que hai que pedir vez porque a verdade é que teñen precios económicos ou polo menos sí. de mm, no aparte, A sí. parte de eso, Pot, atención. At, a, a, a atención que tedes A parte de eso, poden poñer Mesas Eli fora E sí. a xente, bueno, está de maravilla Claro, claro Por certo, no, no, na praza de Tarfalgar Tamén tere algún stand, Eli Previsto ou non? Si, sí, haber algún stand Con algo de, de xantar E algo de beber sí. uh -huh. Non será Eh sí. Mm, non haberá moita cousa pero bueno Sistema, pero ali... sí, sí, por lo menos, a, a xa que eu que queria que beber tamén, tamén. Bueno, pero está perto a Parazata Fargal está perto da asociación ¿verdad? está a menos de cinco minutos sí, claro, claro. No, a xente que claro. queira pode ir alí ali eh, sí, sí, sí. Eh, para xentarse en problema sí, sí. eh, teño un moi boa comunicación te, de metro a, sí, a, sí. a verdade é que uh -huh. ten unha unha comunicación de metro, non me acordo me parece que é Trafalgar a, a parada do metro, non? non, Ese... San Adrián del, del Besón San Adrián San Adrián é ah, sí, sí. bueno. eh, o metro que tens que subir un pouquinho para arriba e xa te metes na, na, na asociación cultural uh -huh. sí, eh, sí. Que, eh, que... de asociación a plaza e nada si que... quantos sí. bueno. anos celebrades de aniversario? son os 26. 26 anos. 26 festas. Ah, 26. Le vamos algún ano, si, sí, sí, le bueno. algún ano máis. Pero esta é a 26. Mhm. Uh -huh. Bueno, pero, agarimo, virán a celebrar con os de Barcelona. De, de Badalona pois, o 26, a, a, a súa 26 festa non? Ah, vamos, Es que estou escribindo precisamente o que en realidad de está des, publicando uh -huh. eh, eh, festa ou xornada cultural tamén non bueno, si sí, xornada cultural que si sí. é onde bueno, a festa e a cultura van un pouco da man digamos Sí. Sí, sí sí intentamos pasarlo ben facendo cultura, defendendo o noso que tamén ah. hai que apoiarlo uh -huh. eh, bueno, bueno escoito unha cosa na, na, na entidade tendes a banda, pero tamén tendes un grupo que toca instrumentos diferentes da gaita, non? tendes un grupo especializado tamén con, con clarinete, con saxo con, verdad? si, sí, temos a charanga. A charanga. a charanga a charanga, ahí está sí, sí, sí. exacto Bueno, bueno. Estamos ali uns cuantos Si, eh... si sí, sí, sí, sí. este, este grupo de Agarimos de Badrona é apreciado e ademais ten actuado en moitísimos sitios Algun, sí. un, un deles me parece que cun un grande um, profes, un grande director de música aí segun teño entendido abaixo, en Girona, e tamén con, con Carlos Núñez recollín unha peza que um, que tocaron con, con Carlos Núñez que o entrelazado da Llarice para despedilo, vamos, bueno. para despedir a Rubén vamos a intentar poñerla uh -huh. despois oh, verdad, pero co, cual é outro ese profesor mm, mm, digamos, ese director de música internacional co que participaste des? Eh, foi André Rieu André Rieu, nada <risas> menos <risas> <risas> nada máis e eh, nada menos Aí, foi en Girona, non? no foi no Palado San Jordi Aí ah, foi no Aquí en, en Barcelona, si. Sí. Igual que con, entonces foi o mesmo que con, con, con Carlos Núñez, non? Ah, bueno, con Carlos no. Núñez. Tamén foi no Palau. Sí. No Palau da música. Si, si, si, Este foi no San Jordi. Ese outro foi no San Jordi, non? Sí, pero no, sí. bueno, no parou no da música cada ano sí, bueno, A final de ano están Cada con, ano estamos ali con Carlos Duñez, Con Carlos sí, sí, sí. Nada, que hai que dicirlle a todos os nosos entes que se acheguen a Badalona que este fin de semana terán eh, festa Festa mu rachada Musical e gastronómica Sí, señor Teño, sí, sí. Te, teño entendido que Os que se porten bien Vades de regalar queimada ¿no? Algo hay, algo hay por ahí Al final sí, Se os... se portan bien, si no, no. Sí, sí, teño que, Nada, sí. que sí Seguro que sí Gra llega para todo. Gratuita para los que se acheguen, ¿verdad? Sí Sí, sí, como bueno. cada año Alí o sábado a Maite ah, Muy bien, estupendo Pois Rubén de Llanos, que é un placer falar contigo Que te desixamos moitísimo ásito Que seguro que teredes moi bon tempo Que de momento non está previsto que chova Por lo tanto, sí. moito, moitos éxitos e moita sorte Veña, moitísimas gracias por atendernos, gracias. Rubén A vos, a por imitar Veña, hai unha aperta grande a todos os xulio para hoxe penso que xa está ben tuvemos ben entretidos uh -huh. con moi boa xente este é que nos axuda a levar o programa para adiante esta boa xente que cada ratiño temos un e darchas gracias como non vamos a despedirnos de, de todos os nosos ointes e seguidores ata o vindeiro xo, queridos ointes xa Continúen ahí conectados en Radio eh, sabe, Samboy, y eh, nos o los joves, a la misma hora estaremos aquí. Exactamente. Así que, señoras y señores, esto fue Radio Samboy Galegos Novais, de Radio Samboy. Y, como digo siempre, que anoite se llevó su descanso, arrúa vosa libertad de que os joves queremos